ومع بعض فإن خير كتاب الله وخير هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كان رسول الله يوتر بخمس من لا يجلس في آخرهن لألفاء دير خريف وقالوا من طوصل ويدك في آخرهن ولا يجلس إلا في آخرهن مصنی فد رحمت فزیر و تونی کی چزان او بشي خبر خبره صاحبته خبره صاحبته زار څنګه تکي نو په یو خفیہ تر قیسره چې تاسو یا پېشيه باندې او خفيته دا ری قاعده چې د پزین کې یو څو حدیث محفوظ دي نور احادیث ومغتره نقل کوي یره دا حدیث کو دشي واخلو دغه حدیث سمعه فقره زی داخله کو بل شایته واخلو نو دا دغه حدیث سره ذکر راځي نه داخله اور دې ته قانون د تاریخ وي دا قانون د تاریخ د چې چل دے چې چلای نو خپل زوی چې دې کوم دي کرکای هاغه محفوظ او معروف به زی دا خپل تنه استدلال وی نو هاغه منکر او شاعت کوي ترجمه دا څرګنده دي چې چيلي او څنګه دي هاغه خپل خپل خبره کړه هاغه صابته په موافقت مانده په تدیحاتو او دا مخاوید خبره کړه ن هغه ته درې هغه منکر شاد خبره محفوظه معروف حضرت دایو تیرې په اوس د دې کې ویتر پینځره او دې پدی کی یروس فقط په آخر کې او دارې دې چې کرکړې دې د ارون حقته محمد بن جعفر څخه کرکړې او پرون چې دا ککرونه له سامیشام او وروا دیو نا کړی فقط خانف ما رواه شام چې پرونو الټ خامسو هم محمد بن جعفر چې دانند دي فی اخرین دي عن عروه لعروه کذا نا کړی دي نزت اج حال او زهری نا کړی ده ظهری را یک محفوظ معروف و دار وید دا, دا چه نه شو یا شاش بلکه شاد پدای وجه ظهری را وید دارین کان ی صلی احد 11 رکعاتن یوت رمنها بواحدت و یسن من انا کل رکعتین اغدش ولی او دی چپدین کی نقل کین نو فقط جروز و خامس کی نقل او جلوز پا خرکی نو ترجیح پرسا ورکلا چه ده رویت و شاد منکر دی او اغر ویت ریغم محفوظ محروف ده خودا اسطلاح بردا خیل ده تماح قل خیلی ده ده ولد عالم چه کم دویم رویت چه ده عرما ناشا چه ده ده اگرده په دې اخره شفقہ کې کی کې ناسل مراد دي چې غاډور کاتین خپتن به وقاول څکول کونه اقمرایت او دا مخ شی راځي چې ولای زو بینه محطایل صدال خامس حتا چې په خامس کې کی بعد کې ناسد د خروج او انساد د پاره او د دې پینزو کې مخ کې چې کې ناسره ندې ویتر ده پارا کنه خلین هد دې کې خبر ورو وتره غړي پر دې د اخر باندې خامس ګرځیدل دا پر ورو وتره غړي خبر بنا ورته د ویت ویتر ابراهیم د اورور وېچې د سوري یو شان او د محمد بن جعفر او دارکم د هي شام د شام ابل شانتوی د عائشه نور ویته ترجو کو د روحنا له نوور ویته ترجو نور تیور ماته سوتې به ترجیح نه کارې ترجیح به زوی دا وای چې دغه سہیدا چې ګور سکا تا یا دل ساو د تیزور دا دا روي پات کوي دی دل تبع الله متوجی شی کان یو تر بیت سرکاس تویدمون منیندې حقته شاګتن اسودې حقته شاګر د اباهین دې دا حقته عامشتې وی تر نه حرکت ذکر شلو او سماوی دې چې کرم دې کې د سدا سونه دې تیز کیږي نا بزند تهجد دې کیږي بزام دې ذکر کیږي تهجدو کم چی پنځ دی هغه په هغه دور او کاتونه باندې جلوس په وای کې شويره د غین خلک نه استدلال پیښ کی جلوس سر نشه نه په ښیورکات بکیله نشه نه شوی خدای کوم ملاحظه ده څه شو د دې تر کوم ملاحظه کوم ملاحظه ده څه شو د تحدید او شي تاسو او په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 احمی جزاد دام رویت پیدوم المومنین نهام لگ متوجشن سفر شر فردال چمح کی کمرویت داعشیع ایلی اصول ابراهیم ایلی احمیش بایک الفاظ <تصف> آسو جی کانا یوتروا من لیل لفظ نو کانا یوتروا بتسرکات من لیل لفظ نو کانا یوتروا بتسعین دلیل لفظ نو او دیدی که پدیس سند تیراغه این احمیش و ایبراهیم پدیس دویم سند حسن من ربیر اویتی نو کانا یوصل لیلی من اللیلی تسرکات ته ټول له فلو خدای مشکله پیولې ته کا ټول دیر چې څنګه تیسراکات کې د دې کې خدای رکات او مخصوصن الله صلی الله و او په یو تو په پاتې دوه کاته حق پټینو او به نه هانا څالو رکات او څالو رکات شو او به نه هانو چې درکاتې نو خدې لږ او ذره کا ته روسه چې پکې ناشته دي شي او پینځل شي یې تاوخه هکو کاټ کوته چې وونشي دا یوه ذکر فلا ففي هذا الحديث قلنا تبديل الصلاه التي كان يصليها في الليل فزمناي ما ته قانون عالم ني کنا زبه هر ديو کوم محفوظ معروف کم شاذی منکری حالتینه شمار کوي تعالی په اړه د یقینی شته کوپلیو کرا غوښته و نو کته په وانه شته په فحال فادا ما قبله من حدیث اسواد دادا ما کمنه خلاف شو میرے ونه تریزه حال اور کوم واحد ملای توی تر ویلی شو دی دات اسمیه د کول په اسم د یوزر دایمنه ل له خلاف دی نور نو ته چې تو دې تشنه دات اسمیه د کول د پرزواندی یی سم د یوزر او تسمیه د کل په اسم د یوزر باندې دا هو عامه تی قضا قران کریم سورہ چشمه غوایه تچمیاده کوللا په اسنه 100 باندې بغیر ده سوره فاتحه <سؤال> او بغیر ده سوره اخلاص ده سوره الناس او طول تویل شي سره تعجید او شي تاسو ودلایل علی ذلک ما فی حدیث یحیی جزار وها فامان بادنا آنجال تلقصاماًا ستاً و او طلبه سعبانو تيشل اجه سامانيانا ستا شنو او طلبه سعبانو ده شبادان غرش ده بسعبانو مشبه او یو سبلتا لكاوو اتا او یو سبلتا لكاوو اتا او یوبن نغرنه حجوردن ماكي تيت شویرم قابل برابر هغه ګزال د صادق انشاء ته تاسو معلوم دی کوم چې د مملوميه چلاه یسلم ها لم نقباد علی حفیفه الیتر یوسف دا ټول په وتر دله ته وی تر وکې دي نه دا خو ما یاداندې لیکنا حقيقي وی تر وکې چې یو په کې ویلې شی شو را لوي دکان نه بوځي په چې وی دا شي کوم چې د دقیق خه دا ورې خنده باه اخه حدیث را یې سلام دې نه غو پر کټه نه کې الا فی حدیث ذرات یفعه صاد نشا خاصه اقمدی رخ له کې درې کټې وی تور په ماجن کې پر کټه نه سنو سلام یې اقشی که فیست دیفت نور و توری که اجمال دی. او قانون دا دیچی واقعی ودا حادیسی ودا. فدی که مجمله محمول پا مفاصل دی، مطلق محمول پا مقید دی، مجمل. محمول پا مفاصل مطلق محیم، محمول پا شال دی. او الفاظ بیاو یاد لري حادثه او تكون یو اجتهادي مسالې په تاسو د خبرې اېدي له دې ختمي دخلته نه مې په کې دا اللي چې هم قان <سؤال> يا قراۃ کا تی نتی قان یوتر بعدهما سمبیری می سبح العلا وقل یا کافرون نو ذرا کا تدا شلو یو کی سورۃ الا سوین کو سورۃ الکافرون اوغا پر دا دو چی پی قل ھلا حج ویری قل بالفلق یقل یا اولذر بالناس بړې کتاب مطالعه او مذاهب پڑھک په خپل کتابي پڑھک څنګه پڑھک زکه چې هیتر خدای تعالی کاتو نو شروع په تفصیله سورته دو مخ کني رويته نو یو ته سورته تعالی فزرته سورته کې قلیه کافیرون او سنهره اخرنه راکای دي اکیه کلا سورته اخلاص کلا کلا سورته الناس ا کو دره ونه په کې وی نهوم شي نوی تر دې شروع او دا ته صورتونو شو او داږي کي فچ چې په زور راکا ته باندې سلام غره نه ګرځاو او دا هو قانون دي قانون شه دې څو موږ ته نه دي معلوم چې پاګړې کې نه اصل کم قانون دي دې څو موږ ته په مقصد مکه نه دي معلوم په مانزه کې چې پاګړې کې نه اصل البت کلاپدی دو سلامي او کلاپدی دو باندې کې ناسل او تشهودي او سلام نبي دريا کا چه په څلو کې کې ناسل بلا سلام دي په دوه رکاتونو باندې کې ناسل سره سلام دي خود سي مست سي من کچته نه دي معلوم صلاهت الليل مسنا مسنا تشهودو په کله رکاتين او تشا دارقم رقم تشهود دی پکې په حضرت کار کې او سلام هم پکار دی یره دلته دا سلام نن کنه معلوم تشهود کو بخا مخه په دور او قاتې دې شي او سلام او کنه تملم سلام نو څنګه درته یې معلومه یا کې دې څه نه تشهود کنه اصل په وکلا دې شي چې امام خروج او سوم تل شی وکړه دې شي سنوي ها حشرات د کو حشرات د حیوه مخلووبینالم مشکار کې تقریبا ته داد محمد بن جارين دي محمد بن جارين ها محمد بن جارين څن تو سندره یو یو دې محمد کې بچمړیا وې به علاوه او یې به می حلل ولهم به بيع ترکارې تاسو نه یو خدای کوله خماته ولې وکینه منجاران داله پتی سی باندې هغه چې پیند ته کې نه سل راوی درنا صحب الزانق المنیار په ماته ول سرو یو کس ته وېره کدا شمه ده په دې په دې به د ښامون لري ګل لري به د شلکوشي روانونه دی کې خو ځلا به تپاسه شې نه غره به کې خو ځنه به په تیرا ما ته سره ویری ما دې نه خو ور وایې نه خو سغه پلارمان منې کو دا غې نه ودایو رکات نه من کې چې لکه <سؤال> یو رکعت مکوا نو د واره وروه نه پر ساب دران مان شمنې کوله کو درې کوم نه فهمه چې خو بهیدنه کومه په یو دلې کومه مې چې بهیدنه کومه څه جوړي هم تاسو چې دووین سبوی چې اصل بوی کړه سلام وسی کړه به سره همک مکدوم المؤمنین پرایت څنګه راغلم سلام نشته پای وداع تیر کای کلا دریشلو کو کردا د ځان لې صاحب یو ویترو ګه شه کردا دیوانې صاحب شي ډیر ای بیکار شو چدری شلو می کې ناش شو سلام سلام ته کې نشو بس او حق زموږ ویتر دی شي می کې ناش شي سلام تاسو مهنه کې صدقه مو سړي خچلې دا لري اخلو پری ندیه قصادر وستالیر خو دې د امراهم هو ها یو تیر بیا ر بیا انت تهجید او صلاۃ سترو سمان انت تهجید او صلاۃ سترو لیکن په ملاحظه تهجود تعدید شعری چولمې کوم یو تر بیان قسمه سره څنګه ملاحظه عوامې کوم یو تر بیان قسمه څخه منه من له大约 18 تا 10 وایو څو هما په کما دی را لیکو ان بین د دې انګلیشانو چې دا پکې پکک ویترو دا مکرې چونو دا تحیید او او چې هغه با سنه دا هغه سوره تو چې پدا کې ستاوسلاسو کوم سوره او او چې ان هنانہ بدننہ چې هغه بدنې غټ شو او هغه اربع صلواث او چې بدنې نو غټ شو نو ست صلواث او کله پاکه سامانی صلواث هم نشدره وي وی تر صاحب یا وکم سدیه کودری شنه زده تعلم نن تنګ دي چی سے اتر کا جا وسلام مطلب بی؟ و و و دا دی چې دا ما کبری د ویتر سوري دل کتل کاو هلکان وي ویتر به دې راتوي خدا 433 دی وی او دا 333 دی ها وي مرا په قبل باندې اصلاح دې ویتر رات لا افکم شیچه اصلاح دې ویتر راځي یاغ د ویتر شکل کې ته پر غيرا کان کا ملک کتابږي او اسنه ته وينه په غلا شي تکول <سؤال> وې د الله څخه بغیر څه کار نه کوي ولې غنیمګړه ته برګي له په تیارې تبرګې نو دغه مخکیتنه څالوره مخکیتنه یاش په غوات جنین نه غوته راوي تره اوه تې دینه راغې او ساده کټل کړی دا ته یو قسم سملاست دی، ها اګه ساه دې نه خام هغه دې خطاب دې چې دې غل راځي ها دا کله یې سار دې ته سو هي دې کنه چې دري او مه کسانام نو هغه دې رفقه وای سو زړه بی او مغز شی په نکل دغه په پینځو کې او په اخر کې کیناسل دالم دا شاد منکروې چې د پام څخه حمایت وکړي تاسو یې غواړئ چې د دره کته په خاص کې ونه الله تعالی او نبی محفوظ معروف دي ها. ها بس کته یې وړي وروه ها ځکه اورور وې بس کومه په دې کې او دې سړي خکار ښه کار کړی دی په داسې چالي کړی دی خامہ یا شهيد